Nu blir det sådär som den där allra, allra första gången år 1987 när eh, vi var elva kvinnor som beslöt att nu ska vi göra det samma som man har gjort ofta i Österbotten där alla är så oerhört aktiva och vi ska också se till att vi kan få läsa våra dikter för publik. Och eftersom man nu här i starta det startar startat med den här trevliga lördagstorget som ju är en social happening varenda lördag här i byn. Så var, varför skulle man inte kunna uh, sälja inte bara sina grönsaker och sina fiskar och sina, ja, sina bär och sina bommor här utan varför skulle man inte också kunna sälja sina dittar. Så att, um, då pratade jag med Maj-Brit som och vi har, har bibliotekarien här på den tiden vi hade på det bibliotek och en skola här i byn. Det har vi inte längre, någon mera. Och maj och jag tyckte att hur ska vi verkligen sätta igång och det gjorde vi. Och ni vet inte hur det regnar. alltså det häll regna och då var torget på den sidan av, av Sunne. där borta då, på, vi hyckte så där stod vi då elva kvinnor i Västra Nyland som alltid på all äten var med och för eviga oss där vi stod i regnen var våra oljerockar och läste våra dikter. Och så kom vi hit på kvällen och så hade vi en sån här kväll här. Men vi är nog mycket fler nu idag än vad vi bara den gången. Men i alla fall, det var alltså 87, så det blir tjugofjärde gången i år. Och det har varit alldeles fantastiskt roligt alla gånger och det här har ju blivit någonting av en tradition och det är förfärligt roligt att få möta eh, sundare och sommarböresundare här i början av sommaren som kommer och säger att när blir det vilka kommer i år och borde inte den, och den också få komma. Så det här har blivit någonting som engagerar allt och alla. Och nu är det dessutom så fantastiskt det här året att eftersom man nu då tyckte att skolan inte skulle få leva vidare här i byn vilket en stor sorg för oss alla, så ville vi ju visa att här finns en vitalitet här finns en kultur, här finns en sammanhållning här finns en framtidstro i den här byn, och det har ordnats en hel del under den här sommaren som ni har kunnat läsa i Västra Nyland, som igen troget har följt alla förehavanden som har, har försiggått här i den här byn så nu har vi då också haft en skrivarkurs här i byn den här veckan och det har varit alldeles fantastiskt roligt att ha den här så det här blir ett slags kulven och jag hoppas verkligen att de skrivarna som du finns här med har sett en och annan här att ni nu kommer att få en lite annan aspekt igen på detta med skrivandet när ni, när ni hör och, och ser alla de här yrkesomfattarna som är igång här i kväll. Vi är himmelens glada att vi har såna fantastiska namn idag. Vi brukar ju alltid ha Västhyldens anknytning här så mycket som möjligt. Och det här vi år också, så att jag kan egentligen säga först och främst att de som inte är från Västhyland den här gången är Anna-Lena Laurén som är åpå Och vad hon alltid är på tillfälle? men det är ju allt möjligt över världskloten. Men i alla fall därifrån kommer hon då från början. Och Robert Åsbacka som kommer ända från Sverige, han har östavottniska rötter. Och de här två är nu då utföringar och jag är inte alldeles säker på att det inte är inte just de som har dragit såna här mängder med intresserade <tos> parösundare av alla slag, vilket för övrigt naturligtvis alla Och också har gjort Frida Andersson har ju också, och ju också till Och nu ska vi börja med Anna-Lena, och vi har hållit andan av en anledning för att vi faktiskt får Anna-Lena i kväll när vi <tos> <tos> <tos> Och nu ska jag börja med att citera nu när du klättrar upp, för det gör du kanske dit, så ska jag säga att det, nu är det så här att eftersom vi flyttar upp dit så ska man se till att man använder en min och så nära kanten som ögonen Det finns någon annan. Ja, du får inte ner. Just det där, nu klättrar hon där och då ska jag introducera här lite med tiden och säga att jag ska citera en prismotivering när Anna-Lena-Lauren som den yngsta journalisten någonsin i på priset år 2003. Modig, påläst, kunnig och personlig står det bland annat då, i den här prismotiveringen. Och äm, hon har då en bakgrund som statsvetare från Lågor Akademi och så har hon spets på studier både i litteratur och i historia. Äh, hon klarar sig obehindrat på sex språk, bland annat som vi vet om ryska. <coughs> Blåt, ryska och franska. Och efter att hon då var journalist på Huvudstadsbladet så gav hon sig ju ut i ett hon blev ju korrespondent för, för FST. Och där vi kunnat se och följa henne i de mest fantastiska Åsnesägerstads liknande förhållanden minst lika dramatiska många gånger. Och hon har ju också eh, rapporterat från de här Rysslands åren i ett par varv ett par olika böcker. Det är inte kloka i där ryssarna som kom 2008 och en litteratur, en Och i Bergen finns inga, hän, he, finns inga härdrar 2009. Och nu kommer du med en ny bok i höst där det är talget du tänker prata mest om antar jag. Och den är, det är en lite annorlunda rapport. Den heter Sedan jag kom till Moskva. Och nu tänkte jag fråga dig, det. det är säkert det du tänker komma in på också, men Berätta nu lite om hur den kom till och vad du nu lägger huvudvikten blir i den här boken jämfört med dina föregående som vi har kunnat läsa. Så nu ger jag ordet till Anna-Len.